Norman! Hangtalanul ülök a földön. A vér lassan lüktet a halántékomban, a légzésem egyenletes. Üresnek érzem magam. Egy buroknak, száraz hénak, ami nem rejt magában életet. Nem látomás volt, amit a szekrényben láttam, hanem az igazság. Ez a történet nem csak lázálom, nem őrült fantázia, hanem az életem, emlékszem. És ahogy egyre sűrűbbé, egyre intenzívebbé válik az emlék, annál inkább érzem a nyomait a testemben. A gyomrom meg akar szabadulni ettől a tehertől, görcsölve, lüktetve löki ki magából a tartalmát. A számot marja a keserű sav, mintha évtizedek mérge törne felszínre, és égetné át magát azon a halotti leplen, ami az elmémre borult az nap éjjel, amikor az apám megölte az anyámat. Az idő egyszeriben megállt, és csupán azok a pillanatok jelezték a múlását, amikor megnyikordult a pinceajtó, és étel került a legfelső lépcsőfokra. A papa nem szólt hozzám egy szót sem, igyekezett minél gyorsabban eltűnni. Éhesen vetettem rá magam a falatokra, megittam hozzá a vizet, és visszabújtam az odumba. Az egész növény határozót kívülről tudtam, az összes betűt ezerszer elolvastam. Amíg be nem teltek a füzeteim és a könyveim üres felületei rajzoltam, de végül elfogytak a lapok, a tollból kiszáradt a tinta, és a fekete grafit is teljesen elkopott. Játszottam a papa bábúival, amiket az embergyárból hozott, de ők nem bizonyultak olyan jó társnak, mint Daisy. Hiányzott a barátom. Féltem, hogy egyszer már nem jön vissza a papa, és nem kapok többé ételt. Aztán... Így is lett. A gyomrom egyre kisebbre zsugorodott, elhagyott az erőm, és összekuporodva lefeküdtem a földre. Lehunytam a szemem, és vártam, hogy jöjjön az álom, amiből soha többé nem ébredek fel. Azt hittem, a siréna hang csak a fejemben szólalt meg, de nem sokkal később napfény árat be a pincébe, és emberek emeltek fel a padlóról. Nem tiltakoztam ellene. A papa nem volt köztük. Nem csak a mamát, de őt sem láttam többé. Kórházba kerültem majd, amikor kiengedtek, új otthonom lett. Tombácsihoz és debinénihez költöztem. Kedvesen bántak velem, sokkal kedvesebben, mint a mama és a papa valaha is. Nem emlegettük őket, mert senki nem akarta feleleveníteni, mi történt a régi házban. Így lassan én is megfeledkeztem a múltamról. Már csak egy rémmesének tűnt, amit valaha egészen kicsikoromban hallottam, és néhány mondat mondatfoszlányt megőrzött az emlékezetem. Először a papa arcát felejtettem el, aztán a mamáét is. Majd a tudatom lassacskán száműzte az életem első éveinek majd minden részletét. Csak egy valaki élte túl ezt a kegyetlen rostát. Daisy. Amikor pár év elteltével újra megláttam az utcán, pontosan tudtam, hogy ő hozzám tartozik. Megváltozott. Az arca egy kicsit komolyabbnak tűnt, a haja kevésbé szőkének, és a fogai is hiánytalanul ott fehér az ajkai mögött. Az alakja is megnyúlt, és domborodni kezdett a melle. Meg akartam szólítani, de nem mertem. Féltem, hogy elijesztem. Inkább követtem hazáig. Jól esett az árnyékba húzódni, így sokkal nagyobb biztonságban éreztem magam. Azon kaptam magam, hogy nincs is más életcélom, csak dézi nyomában lopakodni és figyelni, titokban vigyázni rá. Már nem csúfolták törpének, új barátai lettek, és azok közé a lányok közé tartozott, akik régen kiközösítették. Szép ruhákban járt, kiengedte hosszú, aranyszínű haját. Hangosan nevetett, cigarettázott és csúnya szavakat használt, mint a többiek. Később már nem csak a barátnőivel mászkált a városban, de fiúkkal is. Ott voltam, amikor megcsókolta az egyiket, és hirtelen a cseresznyéspite ízét éreztem a számban. Sokszor visszamentem az erdőbe, leültem az odvas tölgyfa mellé, és letéptem egy sisak virágot a sűrű ajnövényzetből. Dézi soha nem jött el. Csak egyszer beszéltem vele azután, hogy azon a réges-régi napon elváltunk az út elágozásban. Észrevett, amikor kifigyeltem, ahogy a barátnőivel fagyizik a városban, és dühösen átvágott az úttesten. – Ne kövess többet! – szólt rám erélyesen. – Most már elég volt? – Daisy – leheltem. – Hagyj békén, az apám agyonver, ha nem szállsz le rólam, te dilis! – Azt mondtad, örökre barátok leszünk – motyogtam. Jaj, hagyd már! nevetett fel gúnyosan. Kilenc éves voltam, azt se tudtam, mit beszélek. Azzal sarkon fordult. Visszahúzottam, mint egy sündisznó a tüskés páncélja alá. Az emlékeim lassan összemosodtak a látomásaimmal, és már nem tudtam őket megkülönböztetni egymástól. A világ kiismerhetetlen, idegen helyé vált számomra, ahol semmi más nem számított már, csak a túlélés. Sokszor hallottam a fejemben a papa hangját, ahogy a gonosz eljövetelére figyelmeztetett. Olykor úgy éreztem, én magam vagyok a démon, a sötétség, amiről annyit beszélt, és félni kezdtem saját magamtól is. Nem akartam a saját fejemben lenni, elvágyottam oda, ahol ezek a képek és hangok nem kínoznak tovább. Egy nap megérkezett a dermesztő hír, hogy Daisy meghalt. A horgásztóban találtak rá a testére. Szentül hittem, hogy én öltem meg, vagyis a bennem lakó démon, akit a papa hagyott rám örökül. Tombácsi és Debinéni bizonygatták, hogy semmi közöm hozzá, de nem hittem nekik, és az emberek sem. Mindenki tudta, hogy követtem őt, és azt mondták, ugyanolyan őrült vagyok, mint a papa. Egy közveszélyes elmebeteg, egy megszállott bolond, akit be kell zárni. Hogy hol voltam aznap, amikor Dézi meghalt? Nem tudom. Elveszítettem az irányítást az életem felett. A fejemben hangok kiabáltak, és fogalmam sem volt, melyik a sajátom közülük. Emlékszem, egyszer ellátogattam dézi sírjához. Senki nem járt arra, egyedül voltam. Elszórtam egy marék virágmagot a márványkő körül, majd leültem a földre, és rajzolni kezdtem. Százszor szépeket, ahogy a nap felé fordítják az arcukat. De... Egészen más került ki a kezem alól. Egy térkép állt a papíron. Az emlékeim térképe. Azt hiszem, nem akartam megfeledkezni erről is. Az emlékezetembe akartam vésni, hova jutottam, mit tettem Dézivel. Emlékezni akartam rá, hogy távol kell magam tartanom az emberektől, ha nem akarom, hogy újra meg újra megismétlődjön ez a tragédia. Árnyikká kell változnom.